A digitális világ érdekes. Postmodem. Storika számítógépoktatás történetéből és játékprogramíró pályázat a múzeológustól. Aztán, vajon teljes értékű partnerrel lehetünk -e az algoritmusban? Be Spatial, vagy ahogy a műhold és a mesterséges intelligencia szemével látunk összefüggéseket. Majd az előítéletes Emmy, az Emmy által írt szöveg felismerése, az Emmy öntudata ébredése és a gép hallja a zenét a fejünkben. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő részbe nevében. A mikrofonnál Szilágy Járpád. Ma az asztaltársaságban dr. Bódi Zoltán egy nyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Szia Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Justin Viktor, tudományos újságíró. Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonság napja alapítója. Biztonságos és tudatos rádióhallgatást mindenkinek. Itt van velünk Képes Gábor, digitális múzeológus, a Naiman Társaság marketing igazgatója. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hello Leo, mondhatjuk így is. És Kovács Tücsi Mihály Szifiró, a Galaktika Magazin tudományos vezetője. Kellemes egy órát mindenkinek. Ja, és lesz telefonhívásunk a vendégünk, Fekete Csongor. Szia, Csongor! Szeretettel köszöntök mindenkit! És akkor utána ajánlom a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, remélem Csongormerán néztél, megtaláltad a Spotify oldalt? Megtaláltam, igen, köszönöm. Úgyhogy majd műsor után majd lehet hallgatni bennünket visszamenőlegesen is. Oldalunk van még a Facebookon, ahol lehet velünk kapcsolatba lépni. Mindegyik csak egyetlen kattintásnyi távolságra van önöktől, hallgatóktól, hogyha eljönnek a posztmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a poszmodem.hu-n. És én rögtön az elején képes Gáborhoz, vagyis Leohoz fordulok, aki itt az Asztaltársaságban digitális múzeológus. Egyébként ezt a titulusodat használod valahol máshol? Vagy csak itt nálunk? Ezt te honosítottad meg, de el is képzeldem. Ezért kérdeztem, hogy, hogy ezt elmond, igen. Virtuális Indiana Jonesket áskálódom, keresgetek mindenféle digitális régitségeket. Megszerettem ezt a titulust. Például én elárulom most akkor az asztaltársaságnak, hogy Hát estékként lovizni szoktál, mégpedig 80-as évekbeli számítógépeken. Kizárólag basic nyelven megírt programon, de, de <gül> már a parókámat is eladtam az egyik programban, mert megkérdezte, amikor már semmi pénzem nem maradt, hogy az akómat és a parókámat eladom -e. <gül> Na figyelj csak, idén már többször beszélgettünk ebben a műsorban a najman évről, ami ugye Naiman 120, most itt ennek a részleteiben nagyon nem fogunk belemerülni, mert hogyha valaki érdeklődik, akkor a... Ha jól emlékszem, Neiman 120hu oldalon. Pontos. Meg lehet találni az éppen aktuális programokat, de azért egyet mondjunk, hogy Egerben rövidesen lesz egy kiállítás. Szeptember 8-án nyílik a Najman Gimnáziumban, és nagyon korán kell kelnem nem, reggel 8-kor. Ahogy becsöngetnek, nyitjuk a kiállítást, de nagyon örülök, hogy egy najman nevét viselő iskolában mutathatjuk be a tablókat. És egészen év végéig még egy csomó program lesz, úgyhogy a Neumann 120. t érdemes böngészni. Viszont ami miatt jöttél, csomó más témád van. Például megjelent egy nagyon érdekes nemzetközi tanulmány kötet, a számítógép oktatás történetéről. De ez miért érdekes? Itt is van nálam az a címe, hogy How Computers Entered the Classroom, tehát hogyan jelentek meg az osztályteremben a számítógépek. Ez egy Degrüjter, vagy Degrüjter nevű német kiadónál jelent meg, és egy tanulmánykötet, ami a Baltikum, Svédország, Svájc, Nyugat-Németország, Franciaország mellett a magyar Iskolai számítógépek történetét is bemutatja. Somogyvári Lajossal és Szabó Mátéval írtunk erről egy tanulmányt, és hát akik már ismernek engem a hallgatók közül, azok gondolom nem csodálkoznak, hogy én például a HT 1080-es iskola számítógépről írtam, meg a kibernetikai klubokról. Az, az a számítógép, ami az két ember kellett, hogy fölemeljék az asztalról. Így igaz. Jó nehéz volt. Egyébként tehát... itt az asztaltásában is egy csomó emlék van ezekről az iskolai számítógépekről. Én például Viktornak meséltem a múltkor, hogy nálunk a mi gimnáziumunkban elzárták előlünk a számítógépet, de nem úgy, mint nálatok, ugye? Nálunk is elzárták, nálunk az XT-t zárták el. Az XT akkor egy XT, ami ugye az AT előtt volt, az több mint egy millió forintba került, de voltak HT-ink meg primóink, és azokon tanultam például Béziket. Én hát, én dolgoztam. De, de nálunk a Hátét is elzárták, tehát hogy helye válogatta, hogy mennyire lehet hozzáférni az informatikához. Helye és korszaka válogatja, hát ezt igyekeztünk összefoglalni, és ahogy a mélyére ástam a történetnek, ugye mindig emlegetem a Piarista hogy ott indult a számítógép oktatás. Megtaláltam a második magyar informatika tanárt, és az nem Budapesten tanított, nem Szegeden tanított, kisújszálláson tanított, ott, ahol hmm. Karikó Katalin is született, és, és a kezdeti közoktatási tapasztalatait szerezte, ott volt egy Vincze Sándor nevű tanár, aki már az 50-es évek végén elkezdett tanítani. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egyre több szereplő jön elő a Iskola számítógépek történetéből. Na szóval van ez a tanulmánykötet, ami most jelent meg. Így van. Nekünk, a mi generációnknak biztos, hogy nagyon sok érdekes dolog van benne, de mondjuk a még fiatalabb gener... mi is nagyon fiatalok vagyunk, de a még fiatalabbak számára mi lehet benne érdekes? Szerintem általában az nagyon érdekes, ahogy a, mind az egyetemi szférában, főiskolákon, mind a középiskolai szférákban megjelenik a számítógép. Nagy tanáregénységek körül először fakultatív, Módon, néha vállalatok támogatásával, tehát gépidőt adnak arra, hogy gyerekekbe mehessenek egy komoly számítógépterembe. Például TESZ-ek ott... is voltak ilyen termelőszövetkezetekben. Akár, vagy Miskolcon például a Lenin Kohászati művek, tehát ilyen jellegű vállalatok segítségével. Ez egy izgalmas történet, és ami izgalmas benne, hogy nemzetközi kontextusban mutathatjuk be, és azért merem reklámozni ezt a degruiter.comot ot Y-nal írva, hogy degruiter, mert Teljesen szabadon hozzáférhetővé tették, tehát nem kell fizetni azért, hogy bárki elolvasson -e ezt a tanulmányt. Ezek szerint magyarul is letölthetők? -e? Angol nyelven. Angol nyelven. Aha, és akkor a ti tanulmányotok is angol nyelven. A -e. mi tanulmányunk is angol nyelven olvasható, de én ezt a témát, az iskola számítógép történetét, ezt a jövő évben szeretném egy kiállításon is földolgozni. Hmm. Hmm. Na, akkor ez milyen jó kis előzetes volt ebből. Van még egy témánk, mert zajlik éppen most ugye, egy informatikai Diákolimpia Így van. Magyarországon, ami persze nem az első alkalom, mert minden évben beszámolunk erről, de hát ugye ez nekünk mindig nagyon érdekes, hogy olimpikonok indulnak. Magyarországra viszonylag ritkán jut el, hogyha jól számolok, akkor utoljára 96-ban volt Veszprémben, és most pedig Szegeden van a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia. Egyébként pont a Neumann 120 év miatt, és az erdősnél, német Ágnessel mi tartottuk a nyitó előadást a Nájma János életéről. Tehát amellett, hogy a programozó palánták, de ők valójában a jövő Nájma Jánosai, ott az algoritmikus gondolkodásukat bizonyítják, mellette arra is lehetőség van, hogy egy kicsit az országimást Iközben egyébként elárul a hallgatóknak, hogy képes Gábor is egy palánta. hiszen ezt esténként... én örök palánta vagyok. Igen, ja, hogy mindig így is maradsz, igen. Így van. Bölcsész létedre, oda üssz a számítógéphez, de jellemzően csak a 80-as évekbeli számítógépet. Hát a HomeLab 2 replikához ez most a kedvencem, mert volt egy műsorunk korábban. Bizony, bizony. És most legutóbb egy halmaz Halmaszt sikerült kirajzoltatnom vele, 8 óra leforgása alatt, annyi idő volt, amíg kirajzolta. Vagyis akkor megnyertél valamit, vagy ennek mi, mi, a, mi a kihívásban? Hát ez inkább csak egy érdekesség volt, de Aha. ezt nagyon jó, hogy a kihívás szót említed, mert kiírt, kiírtam egy játékíró pályázatot erre az igen régi Játék magyar... Játékprogramíró. Játékprogramíró pályázatot erre a régi platformra, és egész meglepő módon olyan ö, ö, programozó is jelentkezett, aki nincs is rajta a Facebookon, hanem egy írországi barátjától hallott erről a pályázatról. Hát ez a Komoly, komoly játékprogramot írt erre a nagyon régi magyar platformra. Vagyis akkor a világon bárhonnan lehet jelentkezni erre a pályázatra? Abszolút. A Facebookon van egy Homelab AirComp Facebook csoport, és aki arra rámegy, az már is indulhat a pályázaton. keleti Artúnak pedig csillog a szemben, mert a 80-as évek számítógépei azok mindig megindít. Nem akarsz indulni egy ilyen pályázaton? Nem, nem. Engem kifejezetten bánt, hogy nem postagalommal érkezik hát, a felhívás. <gül> <gül> Ilyen modern eszközök, Facebook, nem értem, hogy hogy kerül ez a 8 bit közelébe. <gül> Na, hogy lehet jelentkezni a pályázatra? Tehát a Facebookon van egy home lab, Facebook csoport, és ott bárki jelentkezhet hozzákommentel, vagy föltölti Vav formátumban a fájlt, akkor már részt is, részt is vehet a játékban. Na, akkor most következzen a mai Postmodem kerekasztal beszélgetés. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Mondom a hírt, mert nagyon furcsa lesz. A mesterséges intelligenciával működő chatbotok magányos, beilleszkedésre és párkapcsolatra képtelen férfiak új generációját eredményezhetik, állítják a szakértők, és erről olvashattunk a Portfólió cikkében. Az utóbbi időben ugyanis több olyan szolgáltatás is napvilágot látott, amelyel a felhasználók saját igényeik szerint hozhatnak létre virtuális társakat, és ezekkel valóságosnak tűnő beszélgetéseket folytathatnak. A mentális egészséggel foglalkozó szakértők szerint a, ezek az applikációk eleve rossz kulturális és párkapcsolati mintákat erősíthetnek fel. Na eddig a hírből az idézet, én azért hozzáteszem, hogy itt a műsorban többször beszéltünk ilyesmiről. Például Pál Bernadett csillagász, aki most nincs itt, mert Tokióba utazott ki megint, bemutatott pár hónappal ezelőtt egy ilyen kis robotot, kékszínű robotot, akit virtuálisan feleségül lehet venni. Meg szerintem, Artúr te is beszéltél ilyen, ilyen társként működő mesterséges intelligenciáról. Igen, nekem, nekem van is ilyen. És érzem is, hogy beéveszkedésre képtelenné kezdek válni. Magamon érzem ezt a tendenciát. De én nem értem ebben mi az újdonság. Tehát, hogy, hogy szerintem azelőtt a nem tudom, miről a pornóról mondták, ugyanezt... Igen, igen, nekem is az volt az, az első vele. gondolatom, hogy annak idején ezt mondták a, a guminőről, a, Internetről, a számítógépről, a pornhábról és bármiről, amivel a férfiak elkezdenek játszani, az rögtön antiszociálisra -e teszi őket. Tehát ebben a pillanatban nézzünk szembe vala tényel, hogy 200 ezer éve próbálunk játszani a nőkkel, és ezért a komplet férfi nem úgy, ahogy van antiszociális. Ez van, kész. Bocsánat, nem mondták, mondtam. De olyan kb. két éve itt mondtam a Postmodernben, hogy olyan nagy pornpokalipszis. Ugye emlékszünk rá a Igen. pornpokalipszis mi lesz az az lesz amikor a szex amik ugye kikapaszkodnak a a különösség völgyének felénk eső oldalán jönnek felénk a szexbabák, babák ezt most így képzeljük el és már bennük lesz ez a cset kicsi... na akkor mi lesz akkor nem nem én azt mondtam hogy kihalunk konkrétan. Na ezért halunk ki az AI az ha várja, ki, miatt. Ki, ki, ha, ki. Tehát a férfiak a, halnak ki hát Először a férfiak, aztán ugye a nők. Tehát... Ez logikus tényleg, <gül> ezt nem is gondoltam végig. Nem, így. szerintem a pornapokalipsz akkor jön el, amikor a guminő kirak téged a szobából, és egyben marad egy vibrátorral. Az tényleg <gül> <akalipsz is? gül> Levo, mit szólsz ehhez? A, mondjuk én... a pixeles 80-as években még ez nem volt probléma. Hát ott is voltak már erotikus programok, strip poker például, de én csak azon gondoltam, el, vagy? hogy a abszolút azon gondolkodtam csak erről, hogy a beilleszkedésre képtelenség az egy férfi specifikum, azért szerintem vannak beilleszkedésre képtelen nők is, csak hogy pici legyek és arányos. Hát, akkor meg kell teremteni nekik azt a közösségi oldalt, ahol egymásra találhatnak. <gül> hát vigyétek, ezek a, ezek a chat programok, vagy én nem is tudom találni ilyen perszónák, nem is feltétlenül chat programok, ezek sok minden kérdést meg fognak oldani, és biztosan nagyon sok kérdést fognak keletkeztetni. Tehát ugye, a közösségi médiával is ez volt, hogy, hogy olyan emberek, akik egyébként magányosak voltak, meg problémáik voltak, azok tudtak egymásra találni ezen a felületen. És voltak olyan emberek, akiknek, akikkel meg mondom, elrontott. Tehát nyilván ilyen is van. de szerintem ez a ez a jelenség, ez nem korlátozható le feltétlenül egy mesterséges intelligenciára. Az viszont tény, bocsánat, annyit azért megjegyeznék, hogy, hogy az igaz, hogy a mesterséges intelligencia pontosan azért legalábbis ezek a generatív modellek, mert annyira jól ismerik az embert, ezért egyre az emberhez hasonlatosabb társakat fognak majd nekik gyártani, és abban, abban teljesen egyetértek ezzel a gondolkodással, hogy, hogy ehhez viszont passzoló megoldásokat kell majd kitalálnunk, mert azzal fognak menni az emberek a pszichológusok vagy a az hogy nekik ilyen problémájuk van. Akkor bárhogy is nézzük, ezek a personák, ezeknél a kutatóknál personanográták lennek? <gül> ezt Z akartam mondani. Zoli, szépen. mit szólsz Kicsit ehhez? mondtam ezt. valami nagyon komolyat erről a témáról. Hát szeretnék. Kiírtam egyébként abból a hírből, ami fölvezette ezt a beszélgetésünket, Tehát ebből, ebből kiírtam néhány beszédes kifejezést. Azt mondja, hogy saját igényeik szerint hoztatnak létre partnert. Teljes kontrollt gyakorolhatnak felettük. Olyanok, ezek a virtuális partnerek, akik nem ítélkeznek, nem drámáznak. Továbbá ezt a társadnak a megjelenését igényeink szerint módosíthatjuk. Ez nem emberi kapcsolat. Hát ez nem, igen. Az emberi Bet? kapcsolatok igen. nem ilyenek. Uh -huh. Az életünk során, a párunkkal, a parterünkkel fokozatosan egymáshoz alkalmazkodunk. Romlunk, javulunk, átveszünk mintákat a másiktól, mi is átadunk neki. Tehát nem ez a világ számomra olyan embereket generál, akik önzők, nem empatikusak és romániás. Tehát azt is mondod ezzel, hogyha egy fiatal ember ilyen módon, a gyerekkorától kezdve így, így uh, ismerkedik meg így a másik nemmel. Ez akkor lesz az így... alapmintája. És ez az élet minden területére, nem csak a párkapcsolatban, munkahelyi kapcsolatokban, egyéb társas társadalmi kapcsolatokban Aha. is megjelenik majd ez a fajta szemlélet, hogy a partnerünket, a társunkat, a, tár a munkatársunkat stb. irányítani, cez a romániása, Azaz önző, önző módon nem hőző módon kontrollálni. Az emberi kapcsolatok nem ilyenek. Természetesen ez, ez egy jó eszköz lehet. A, a, arra, hogy, hogy az emberi kapcsolataink mellett például ugye szórakoztatási célokra kiválóan nagyon-nagyon jó lehetőség van, de könnyörgöm ne helyettesítsük az emberi kapcsolatot. Vagy megmutathatjuk, ezzel. Ezzel, hogy na nem ilyen az igazi emberi kapcsolat, hanem hát ez valami igen. egész más világ. Szólítsuk már meg csongolt is, hát ha neki van valami véleménye ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz? É, én azért... Mindig megpróbálom olyan dolgok jó oldalát nézni. Aha. Tehát, hogyha tegyük fel, hogy, hogy valaki már küzd beilleszkedési problémákkal, akkor viszont segíthet egy ilyen megoldás abban, hogy vissza tudjon illeszkedni. Milyen módon? Hogy, hogy lehet ezt elképzelni segítségként? Hát, hogyha ő valamitől szorong, vagy nem mer megnyilvánulni, akkor lehet, hogy egy, egy kedves chatbot megoldás ki tudja nyitni az amúgy zárkózott uh -huh. személyiséget. Hát első lépésnek lehet jó, csak aztán meg kell tenni a következő lépést a való világ felé. Nem, Artur? Igen, de itt azért egy dolgot szerintem szem előtt éveztünk, hogy mi most egy olyan világot rajzoltunk fel, vagy Zoli egy olyat vízionát, hogy van egy ember, aki egy ilyen chatboton szocializálódott, és ez egy másik, nem ilyen chatboton szocializálódott emberrel beszélget. De mi van akkor, hogyha a jövünk az lesz, hogy mindannyian kiegészülünk ilyen eszközökkel, mert úgy tűnik, hogy ez a koexisztencia, ez az együtt létezés a géppel, ez most már egy valós dolog. Uh -huh. erről fogunk ma gyakorlatilag beszélni. És mi van akkor, hogyha már számításból veszed azt, is, hogy a másik oldalon is egy ilyen emberül uh -huh. lehet, hogy egész más lesz a viszonyotok, és nem biztos, hogy kialakul ez, amit most mondtál. Hát ez egy atomizálódott társadalmat Tehát most tücsire nézek, itt van mellettem a szifíróra fi íróra. Számtalanszor szerintem feldolgozták a sci de itt a lehetőség, szeretnék olvasni tőled valamit erről. Igen, rögtön elképzeltem, hogy a Román chatbot keresi társát verbális erőszakot elviselő chatbot személyében. A digitális világ érdekes! Postmodem. Folytatjuk a műsort egészen más témával, de csak egy kicsit más, mert mesterséges intelligencia lesz ebben is, mégpedig oly módon, hogy úgy képzelhetjük el ezt a szolgáltatást, amiről Fekete Csongorral, a Holistic CRM Kft. ügyvezetőjével beszélgetünk mindjárt, hogy felülről figyeli a földbolygó felszínét, ugye a műholdas szemén keresztül, és akkor lát, mondjuk nem egy emberi arcot, hanem valamilyen mintázatot a Föld felszínén. Ehhez hozzáad ez a mesterséges intelligencia mindenféle térinformatikai adatokat, tehát hogy például itt a városban hol vannak kávézók, hol vannak éttermek, egyéb ilyen információk, és mindezt a mesterséges intelligencia jól fel tudja dolgozni. Úgy hívják a rendszert, hogy bespacial.ai. Jól mondtam, Csongor? Igen. Köszönöm. És De akkor így az egésznek az összefoglalása is kb. ez, ugye, ennek a rendszernek, amit ti fejlesztettetek ki, tehát a Holistic CRM, a Geox Tér Informatikai Kft. és az Európai űrügynökség, vagyis az ESA. Így van. Az, az... Mi a célotok vele? Ja, alapvetően a, a célja a megoldásnak az, hogy próbáljuk csökkenteni a, a reklám zajt, illetve minél, minél jobban eltalálni azokat a területeket, hogyha valaki hirdet, hogy hol vannak az ő ügyfelei, hol vannak sűrűkben. Példaként tudnék hozni egy, egy mondjuk egy barkáncs láncot, aki szeretne fűnyírót értékesíteni, melyek azok a területek egy adott városban, ahová érdemes hirdetést akár a digitális térben, akár offline módon elhelyezni. Ezt arra módott példaként, hogy ahol nagy betontenger van, ott nyilván nem fognak füvet nyírni? Példám? Így van, valószínűleg kisebb lesz a vásárlás, ugye ezt meg is mértük a korábbi elemzéseinkben, hogy akár tízszeres is lehet a, a különbség. A... Uh -huh. bizonyos termékeknél vagy termékkategóriáknál a legjobb és a legrosszabb helyek között. Na jó, ezt én értem, de ehhez miért kell mesterséges intelligencia? Hiszen ezt most így persze egyszerűsített a példa, értem, hogy mi is értsük itt az társaságban, Na de tehát, hogy a műholdas képen látjuk, hogy hol van beton, hol van zöld terület, ezt meg tudjuk mi is mondani. Hol tud segíteni a mesterséges intelligencia? a mesterséges intelligencia ott tud segíteni, hogy nem, nem minden termék fűnyíró egyszerűségű, mondjuk egy biztosítási termék, vagy egy e-commerce szolgáltatás, az nem, nem egy dimenziúment indől el, hogy most beton rengeteg vagy házas környékről beszélünk, és abban segít a mesterséges intelligencia, hogy Sokkal több adatréteget vesz figyelembe, figyelembe veszi a, a környéken levő ingatlan átlagárakat, figyelembe veszi a vásárlói potenciát, figyelembe veszi a, a környéken levő versenytársaknak a számát, azoknak a távolságát. Összesen 103 réteget használunk. Ebből, ami az Izától jön, az 15 műhold réteg, Ugye, amit mi látunk a Google térképen, az Igazából csak három uh, réteg, ez a uh, kék, piros és zöld, amit szabad szemmel látható, de ezen túl még van 12 uh, különböző réteg, ami infratartományokat mér. De ezek milyen hát, rétegek, az... hogy magasság a Föld felszíntelhöz képest, vagy mi, mi, milyen rétegről beszélünk? Uh, ezek infra rétegek, és az egyes infratartományok, meg tudják mondani, hogy uh, a, a visszaverődött hullám alapján, hogy az jellemzően víz, a vízfelület vagy, uh -huh. vagy zöld felület, ami a vegetációt mutatja, a, és a különböző vagy tartományoknak így van, a, vagy éppen, éppen a beépített terület. Tütsük. És mi ez, ez alapján, a 103 réteg alapján, a, a meglevő ügyfelek elhelyezkedési profilja alapján építünk föl a, gyakorlatilag egy, egy generatív modellt ami egy új területre is rá tudja vetíteni, hogy hol lesznek valószínűbben sűrűbben a, a, az ügyfelek. Tehát De akkor a... így össze lehet kötni a, az ügyfeleket egymással, tehát a megrendelőt a, mondjuk a szolgáltatóval, és akkor így könnyebben megtalálják egymást, mert hogy most nem találják meg egymást? Megtalálják egymást, csak, csak sokkal drágábban. Ugye Hi. a szolgáltató oldaláról ez azt jelenti, hogy neki országosan kell kérdetnie, nem tud fókuszáltan hirdetni a megoldás nélkül. A megoldásunkkal le tudja szűkíteni azokra a területekre, ami a digitális térben azt jelenti, hogy olcsóbban tud a új ügyfélhez jutni. Az ügyfél oldaláról pedig, pedig ez azt jelenti, hogy ha én lakótelepen lakom, akkor nem, nem kapok fűírós hirdetést. Ha pedig családi házas környéken lakom, akkor, akkor lehet, hogy pont eltalálnak egy olyan hirdetést, amire igényem is van. Ezek a modellek csak a földrajzi adatokat dolgoznak, vagy társadalmi adatokkal is? Tehát például vegyük azt a példát, hogyha valami egészen külső kerületekben lakik, ahol olcsó a telek, alacsonyabb az életszínvonal, oda olcsóbb fűnyírót ajánl, mint egészen másak, mint mondjuk a budai hegyekbe. Igen, figyelembe veszi a, a, a vásárlóerő indexet is, a, ugye ezt a partnerünk a GeoX számolja. Jó, nagyon érdekes mindez. Ebben hogyan alakult ez az együttműködés az Európai űrügynökséggel? Mert gondolom azért nem csak úgy van, hogy besétáltok a, az ESA-nak valamilyen irodájába, hanem, hanem valami fajta együttműködés lehetett már előtte is. Igen, egy, egy másik projekten dolgoztunk, egy Holland partner keresett a Mesterséges Intelligenciához értő céget Magyarországon. Az a projekt az arról szólt, hogy hogyan lehet a a pozícionáló algoritmusokat javítani, illetve hogy lehet meghatározni, hogy mi lesz a várható hibája a adott időjárási körülmények között. Ott figyelembe vettük a, a műholdak állását, a, a földi megfigyelő állomások a tulajdonságait egy adott pont felett, illetve milyen az űridőjárás, illetve a lokális időjárás, és ennek köszönhetően sikerült mesterséges intelligenciával egy pontosabb modellt gyártanunk, erre mi nagyon büszkék vagyunk különben, hogy ezt ponti készítitek itt Magyarországon, ezt a rendszert, de azért hadd kérdezze meg, hogy ilyen ötlet nem született meg nyugaton, vagy valahol a, tehát itt az Európai Unióban hogy hasonlót készítsenek? Tehát az Európai Ürünnökséget gondolom más országból is meg lehet találni. Igen, viszonylag azért szűk területeknek a meccetéről beszélünk. Ugye itt egyrészt az Izaért a, a, a műhold felvételekhez, Uh, alapvetően ők keresik azokat a megoldásokat, hogy hogyan lehet a, az általuk teremtett értékeket a piaci szférában is felhasználni. Uh, a, a GeoX-ért a, a térinformatikához, mi pedig a mesterség és intelligenciához, mi foglalkozunk a digitális értésekkel is, és így jött össze ez, a, ez az együttállás. Uh, mások is pályázhatnak, uh, ugye az, az európai Unión belül, illetve az ez a országokon belül a, a mi, mi megoldásunkat választották ki, mint ipari megoldást. Tehát akkor ez egész Európában elérhető, nem csak itt Magyarországon? Ja, gyakorlatilag igen. Uh -huh. a, Oké, okay, gratulálunk akkor ehhez az eredményhez, hogy ez elindult, és lehet ilyesmit is ma már a mesterséges intelligencia segítségével létrehozni. Megyünk tovább itt a műsorban, de csongor maradj itt velünk, és hogyha gondolod, akkor szólj hozzá majd a többi témához is. Köszönöm. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Azt írja nekem, szerkesztőnk részbetyár Gábor, hogy az emmik, tehát a mesterséges intelligenciák annak ismernek minket, amit rólunk felleltek az adatbázisaikban. Tehát nem tudnak kitalálni egész mást, mint ami az adatbázisokban meg interneten kívül van, hanem csak abból tudnak dolgozni. Hát azért tudnak halucinálni, azt tudjuk. Igen, ezt már láttunk erre példát tényleg. Tehát akkor, hogyha létrehoznak ilyen profilokat rólunk, akkor ahhoz hozzá adhatnak még további infókat? Ez egyébként nagyon érdekes kérdés, mert halucinálni is abból halucinálnak, amit tudnak rólunk. És valószínűleg olyat, én több iskola van, én az iskola vagyok, gondolkodásomban szerintem újat, forradalmian újat, teljesen újat nem tudnak alkotni. Épp ez a probléma például a jogdíjakkal, a művészekkel, hogy ugye mindannyian óriások vállain állunk, de amikor ezt egy emi mondja a festőnek, az nem hangzik annyira. Nem olyan jó az optika. Mondja ezt Justin Viktor, tudományos újságíró, akivel folytatjuk ezt a témát. Azt is hallottam, hogy a vezető nélküli autók elfogultak a sötétbőrű emberekkel és a gyerekekkel szemben is. De ezt mi alapján? Van egy King's College, Londoni King's College kutatás, és ezt állapították meg, nagyon érdekes felfedezést tettek. Megvizsgáltak nyolc rendszert, és akkor itt mindjárt tegyünk is különbséget az önvezető autó, meg ezek között a rendszerek között. Ezek úgynevezett gyalogos detektor rendszerek. Aha. És az a vicces benne... Ez hogy, autóba beépített gyalogos detektor? vagy? A, van, úgy tehát egy... ugye, olyan, mint hogy van az autódban sebességtartó automatika, na ezekben meg van már gyalogos detektor is. Uh -huh. De azt nem mondják meg, és azt a, a nagy hálózatokat a VMO vagy a Cruise például a San Francisco-ban, amiről szó lesz, ők sem mondják meg, hogy az ő autójukban melyik rendszer van. Mert egyszerűen ezt nem közlik. És ez miért fontos? Azt sem tudjuk, hogy a tesztlában melyik van. Hát mondjuk például azért, mert hogy kiderült ezekről a rendszerekről, hogy nagyon erősen részrehajlóak, vagyis gyakorlatilag a, a színesbőrű embereket, fogalmazunk így, uh -huh. kevésbé azonosítják, nem mondták meg, hogy minek nézik a színesbőrű embert abban a 8 ban amennyiben nem azonosítják őket embernek. Uh -huh. Tehát, hogy útmentén álló bábunak, vagy, vagy fenyőfának, vagy, vagy ezért konkrétan mit... Mit De gondolnak róluk ahelyett, hogy na hát ott egy ember. De várjál, ez lehet, hogy egy, nem lehet, hogy egy technikai probléma? Hogy mivel színes a bőre, ezért más alak jelenik ez, meg ebben a detektorrendszerben. Ez egészen biztosan technikai probléma. Az amalóg világból átjött a probléma, hogy a sötétben minden léger fekete. Ha elhagyjuk, kilépünk a szellem a nem tudom, szintjéről, akkor ez technikai probléma. Jó, de tehát akkor nem arról van szó, hogy valaki beleprogramozta a rasszizmust a e, Hát ez nagyon remélem, hogy nem. Aha. Tehát abba, ez, ez, ez meg már olyan szintű, igen, konteó lenne, hogy ajaj de, de akár az, nyilván mindenek van Jó, tehát akkor ez technikai probléma, és ennek ellenére meg kell oldani valahogy. E, igen, mert hogy a, van, van, egy, van egy csoport, akit említettél, aki még a színesbőrű embereknél is sokkal rosszabbul jár, Szegények, ők a gyermekek. Úgy pedig őket kellene leginkább védeni. Így van, és engem, engem, nekem végénél a hírnél Artúrnak a, a, a, a dilema, a nagy Artúr dilemma jut eszembe mindig, hogy hogyan dönti el a, a, az önvezető autó azt, hogy mit csináljon egy adott közlekedési helyzetbe, és az jutott eszembe, hogy hogy dönti el akkor, ha még csak azt se tudja, hogy egy gyerek, Kiróhan a gyerek a labda, a labda után, ugye, az alapszitu, és még, csak, és még csak azt se tudja az autó, hogy az egy gyerek, az tízből kétszer. Hát megmenti a labdát. Hát, ugye, nyilván erre a következtetésre jut. Tudod, mibe kerül most már egy foci Egyértelmű. <gül> <gül> Na jó, de itt tényleg miről van szó, hogy a Erről. feketéket és a gyerekeket könnyebben elüti az önvezeti autó? Hát e, még csak ezt sem mondják. Egyszerűen azt mondják, hogy nem azonosítja emberként, ugye még egyszer a rendszernek de a neve az, hogy milyen... gyalogos detektor. <gül> Bocs, milyen százalékban? Ez mérték? Abszolút megmérték. Tehát csináltak egy 8 rendszert vizsgáltak, és a felhasznált adatmennyiséget is tudom mondani, 8111 képet néztek át és 16.70 címkével nem így, tehát gender címkével látták Aha. el, hogy az illető az. Ez egy nő, egy férfi, avagy egy... Hát Amerikában történt, akár lehet, hogy még volt mellette négy-öt másik címke. Tehát És... akkor ez egy kontinens, vagy egy, egy országra specifikusan mérés. Mivel hm. hogy azért Amerikában történt, mert hogy hát San szam, Francisco-ban hát. működnek 0-24-ben hát, az önvezető hát, autó. is. Az, ott van ennek már... Kivetíthető ez az eredmény globális? Van? Én Tehát azt mondom, hogy 8100 kép... Magyarországon nincsenek önvezető autók. Önvezető autó rendszerekre abszolút érvényes. Tehát még ahogy ott működnek nagy számban ezek a rendszerek már a civil társadalomban benne, tehát beágyazva, ugye 0-24-ben képzeljük el San Francisco-ban a Véjmo meg a Cruz, bármikor beszállhatsz. Tehát ez jó, ott... de ha Magyarországon is elterjed, vagy Európában ha jobban a... elterjednek, ha... akkor nyilván ezek a rendszerek Abszorban. tanulnának, és sokkal jobban kiegyensúlyozódnának az eredmények. Ezt, ezt azért nem merném így állítani, mert hogy ugye folyamatosan működnek, én szerintem Amerikában is tanulnak, csak Nyilván. most itt tartanak. Tehát jelen pillanatban ott tartanak, hogy nyolcból és a tízből két gyerek a számukra nem emberi lény. És ha, ha, mit tudom én, fehérbőrű, felnőtt férfi és fehérbőrű felnőtt nőnél százból százat eltalálnak? Erre sincs adat, Aha, de, de arra szóval van, hogy viszont száz színes bőrűből ugye hét és felett statisztika nem ismernek fel. Nagyon Igen. érdekes, ez különösen azért nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk félhomályban sétál át az autó előtt az a valaki, akkor onnan tudja, hogy ez most... Fekete vagy fehér. Erre vörű. ismét csak van adat, méghozzá az, hogy meredeken nő a hiba százalék, ahogy az este köszön. Ah. Tehát félhomályban, alacsony kontraszt viszonyok között, gyenge fényviszonyok között, még sokkal rosszabb. Uh -huh. de gondolom a, a többi gender és egyéb adatokkal, az valószínű. embernél is az többet valószínű. hibázik a rosszabb fényviszonyok Akkor én, és akkor én rájöttem, között. hogy igazából most a legrosszabb ötlet San Franciscóban, Halloween idején egy gyereknek szellemnek öltözni, vagy valami is. Egy ilyen afroamerikai... Afroamerikai igen, van, Aha. Pontosan. Aha. Worst case scenario, abszolút. Aha. Jó, akkor ez most az egész miről szól nekünk? Arról, hogy itt tart az önvezető autó, és ez még egy eléggé gyenge szint. Hát leginkább, számomra leginkább arról, hogy hála Istennek, hogy az USRAM-ban ezt így széttesztelik. Tehát, Aha. hogy mire idejön, addigra reméljük, hogy ez sokkal, bár nem vagyok érintett egyik csoportba se, de, de azért hála Istennek, hogy ezt széttesztelünk. A digitális világ érdekes. Postmodern. Nagyon érdekes témával fogjuk folytatni. Én néhány éve már rendszeresen mondom másoknak, hogy ne higgyenek a szemüknek. Meglátnak egy képet a neten, akkor ne higgyék el, hogy, tudom én, három füle van az embernek, meg öt keze, egy egyébként sem hinnék el. Na de, hogyha két kezem van, meg két füle és olyan módon néz ki, mint teljesen, mint egy ember, akkor se higgyék el, mert lehet, hogy egy számítógép generálta azt az arcot. Ö, és ugyanígy vagyunk most már a hangokkal, ezt meg is mutattuk a műsorban, és most jön az igazán érdekesebben, hogy most már abban sem hihetünk, hogy a neten találunk egy szöveget, hogy azt ember alkotta, vagy gép alkotta. Na, innen jön a netnyelvész, hogy hogyan lehet fölismerni, hogyha egy szöveget egy mesterséges intelligencia alkotott. Igen, tehát erről olvastunk egy, egy hírt, egy híradást, hogy végig gondolták azt, hogy hogyan lehet korunk egyik akadémiai szférájának egyik legkomolyabb problémáját, ezt idézőjelbe tettem valahogy megoldani, tudnilik, hogy tudjuk-e azonosítani, hogy egy szövegnek emberi vagy mesterséges intelligencia szerzője van-e. Hozzáteszem, először is szeretnék valami bomba, bombasztikusat mondani az elején, száz százalékig sehogy. Tehát és itt mehetnénk is a következő témára. Magyarán tehát egy ilyen valószínűleg gépírta vagy valószínűleg emberírta. Ez jön ki a végén. Jó esetben. Jó esetben. Jó esetben. Jó esetben. Másrészt pedig egy írott szöveg szerzőségének a megállapítása, és annak a módszertan egyáltalán nem egy vadonatúj dolog, tehát az hosszú-hosszú évtizedekre megy vissza, ismerjük a kriminalisztikai szövegnyelvészetet, a bizonyos büntetőügyekben, eljárásokban, vagy, vagy nem feltétlenül büntetőügyekben. Tehát, hogyha nem tudjuk egy szerzőséget, akkor azt valamilyen módon lehet azonosítani. És az a irodalomóráról hogy... emlékszünk erre, hogy ezt a szöveget, ez, hú, ez olyan, mint hogyha József Attila írta volna, vagy éppen Radnóti Miklós ezt a verset. Nem? Igen, Milyen? igen, a hasonló, csak azért itt, itt művészi szövegekről beszélünk, a esztétikumról, uh -huh. mindjárt erről is beszélünk kicsit picit más dolog. De Mét ott és... is a stílus a lényeg, nem? Például Azzal tudjuk mi fölismerni. Hogyne, hogyne, hogyne. A gép De... nem? De hát nyilván a gép is. Ezzel nincsen probléma, hiszen itt ezek az szerzőköz nagyon jellemző módon kötődik valamilyen stílus szóhasználat, művészeti irányzat, egy korszaknak a, a, a, a stílusát nyelvezetét is föl lehet fedni. De sokan ezebb a helyzet egy, egy egyszerű hétköznapi köznapi szöveggel kapcsolatban. A, a, a, hogy azt tényleg kiírhatta, de mondom, erre létezik egy eljárás régóta, nyilván ez sem százszázalékos találta arányú, de most egy picit másról beszélünk, arról, hogy, hogy pusztán azt állapítsuk meg, hogy ezt a szöveget ember vagy mesterséges intelligencia írta. Kicsit mint a Turing-teszt során, nem? Ott is az van, hogy most ember vagy gép van a túloldalon. Ember vagy gép, igen, igen, igen, igen. Uh, Ismétlem, azt, amit már szerintem unásig ismétlek, a kedves hallgatók biztos emlékezhetnek erre, viszont, ha meccseség és intelligenciáról beszélünk, a jelenlegi generatív rendszereknek a lényege, hogy milyen nyelvi adatbázisból dolgoznak, milyen minőségű nyelvi adatbázisból. Ha az interneten szűrés, nélkül, ellenőrzés, korrekció nélkül mindenféle fellelhető szöveget a, a felhasznál az adott mesterséges intelligencia, akkor ő is olyan minőségű szövegeket tud csak generálni, Eh, amilyen a, a saját adatbázisában van. Uh -huh. És ezt egy picit finomítja az, hogy milyen neurális háló, tehát milyen leegyszerűsített programozási háttér van, milyen uh -huh. nyelvi modell van a hátterében. És, és ennek akkor... a kettőnek a minősége, ez, ez, ez hoz valamit, Tehát, hogyha ha jó minőségű, mondjuk egy nyelvre koncentrált, nagy mennyiségű szövegadatbázis van, amelyik tökéletes minőségű szövegekből dolgozik, változatos, tematikájában, stílusában, korstílusában, stílusában, mindez, ez, ez ideális, ilyen nem létezik, csak elmondom, hogy ha ilyen ö, rendszerből dolgozik, és több száz millió, milliós, még milliárdos ö, ö, szövegszámú adatbázisból, és ö, egy, a lehető legjobb nyelvi modellel, na akkor már nagyon nehéz dolgunk van, viszont a helyzet meg nem ilyen. Ö... Bocs, és hadd szúrjam be ide, mert nekem az jut eszembe közben, hogy ha csak abból indulnak ki a mesterséges intelligencia ami a neten van, vagy még hozzáteszünk nagy szövegadatbázisokat, az még mindig nem ugyanaz lesz, mint amit mi gyerekkorunkban megtanultunk anyukánktól, apukánktól, hát anyu Hát persze. Ugye a nyelvi szocializációnk során, tehát, hogy felnövünk egyre többféle beszédhelyzetben, egyre többféle szöveggel e, találkozunk, stb. stb. Na, szóval térjünk egy kicsit vissza, hogy azért mégis milyen konkrét módszerek léteznek. Az egyik a perplexitásnak nevezett módszer. Mi, nagyon egyszerű. Egyszerűen nézzük meg, hogy a szöveg nyelvtanilag, grammatikailag és szemantikailag, tehát jelentésében és szerkezetében mennyire összefüggő, mennyire gördülékeny. Tehát ezt szokták úgy tesztelni a mesterséges intelligencia rendszereket, hogy elkezdenek egy mondatot, és az be kell fejezni nyelvtanilag, és, és, és jelentésében megfelelő szóval. Uh, és mondd mond még egyszer ezt a szót, hogy hogy mondják ezt? Perplexitás, de nem a, kifejez... nem a kifejezés a lényeg, hanem, hanem ami mögötte van. Tehát uh, kimentem a konyhába, és főztem egy frisset, micsodát. Ugye, egy ember kitali valószínűleg kávét, tehát hogy valami ilyesmit. A másik módszer pedig a, a, a, a töredezettség, vagy töredezettségmentesség. Ez, ez azt jelenti, hogy mennyire változatos a szöveg stílusában, szóhasználatában. vannak -e egyéni jegyek? Uh -huh. tehát például én, Akár a szóismétlések is. Uh -huh. Régi és új keletű szavak. Uh -huh. Akkor a mondat Például a mondatszerkezeteknek az összetettsége és a változatossága. Minden embernek van valamilyen sajátossága. Ez alapján föl lehet deríteni, ki lehet deríteni, hogy, hogy, hogy kiírta a szöveget. Egy mesterséges intelligencián ez egész másképp működik. Különösen, ha nem jó az adatbázis, nem figyeltek oda rá, nem elég fejlett, akkor az összetettsége az, az, az, az kiabál és föl lehet fedni, hogy valószínűleg nem ember van mögötte. A te tapasztalataid szerint most, ahol tartunk, mi emberek könnyebben fölismerünk szöveget, vagy már a gép ott tart, hogy jobban, könnyebben, gyorsabban fölismeri, hogy szöveg, az emberi szöveg vagy gépi szöveg? Nincsen tapasztalatom arról, hogy a, a szerzőséget kutató mesterséges intelligenciák milyen találati arányjal e, dolgoznak. Azt viszont tudom, hogy ha, ha nem tudományos és nem köznapi szöveg, hanem fik, fikcióra épülő szöveget e, hozatunk létre a mesterséges intelligencia rendszere, valami fejlettel, valami jól kidolgozottal, akkor viszont e, e, zseniális eredményekre tud e, e, jutni, és már vetekszik az emberrel. Postmodern. Hát egy megosztó témával folytatjuk meg keleti Artúrral, felismerhetik-e magukat az emmik, vagyis a mesterséges intelligenciák. Egy friss tanulmány szerint, akár részlegesen már most is megtörténhet ez, vagyis az, hogy tudatára ébred a mesterséges intelligencia. Szerinted? Nem tudom. Tehát az, az, az a helyzet, hogy ez egy hát közel 90 oldalas tanulmány, párját ritkítja, és szerintem sokat fognak még visszanyúlni hozzá a szakértők. Most augusztus 22-én jelent meg, tehát egy teljesen friss tanulmányról van szó. 20, közel 20 szakértő jegyzi, köztük Joshua Benjio is, aki egyébként egy Turing-díjas kanadai informatikus szakértő, mesterséges intelligencia szakértő, tehát nem akárkik írták ezt az elemzést. És hát bizony az a helyzet, hogy amikor a tudatosság témája előkerül a mesterséges intelligenciánál, akkor, akkor áll meg általában nagyon sok tudomány, mert az, hogy mi a tudat, azzal kapcsolatban is mindenféle elméleteink vannak. Mindjárt azzal kezdi a tanulmány egyébként ezt a gondolat fűzért, hogy ha onnan eredesztetjük a tudatot, hogy az valami biológiai jellegű dolog, tehát, hogy bennünk eleve van, akkor hagyjuk is a francba az egészet, mert a mesterséges indegéncia nem biológiai, és akkor kész is vagyunk. Tehát, hogy ezt feltételeznünk kell, amellett, hogy nagyon sok filozófiát kellene olvasni a mindenkinek, mert a, tudatban ugye sok, a tudatosságban sok ilyen elem van, feltételeznünk kell, hogy valami ennél összetettebb dologról van szó, tehát nem csak kapjuk, hanem esetleg valahogy keletkeztetődik is. De mielőtt ezt elmondanám, azért idéznék egy nagyon erős kijelentést már az elejéről a, ennek a tanulmánynak. Azt írják benne, hogy elemzésünk azt sugalja, hogy egyetlen jelenlegi mesterséges intelligencia rendszer sem tudatos, de azt is sugalja, hogy nincsenek nyilvánvaló technikai akadályai annak, hogy olyan mesterséges intelligencia rendszereket építsünk, amelyek megfelelnek ezeknek a mutatóknak. Ez azt jelenti, hogy léte, tehát létez, létrehozhatunk bizonyos elméletek szerint tudatos mesterséges intelligencia rendszereket már most a mostani technikai ö, képességeinkkel, és azt mondja a tanulmány, hogy Valószínűleg azért nem hoztuk még őket létre, vagy azért nem nyilvánvaló, hogy egyértelműen tudatosak ezek a rendszerek, mert nem nagyon láttuk, hogy ez hasznos lenne bármilyen funkcióhoz. Tehát nem úgy fejlesztjük őket, hogy tudatosak legyenek, hanem ahogy az előbb Zoli is mondta, úgy fejlesztjük őket, hogy jó szöveget írjanak, meg jó képet csináljanak, meg ilyesmit. tehát nem a tudatosságra megyünk rá, hanem valami egyéb funkcióra. Viszont az is nagyon érdekes, hogy... Meg bocs, a fejlődésük se olyan, mint a mi kifejlődésünk ugye az é, ember igen, kifejlődése, igen. Hanem, hanem irányítva vagyon. Tehát, hogy é, igen. Ez amit mondtál az előbb, hogy el kell jutnia oda, hogy felismerjen egy szöveget. Feltételezve, hogy a tudatosság az nem egy biológiai dolog, amire minket nem nevelni kell, hanem van. Vagy mondjuk Isten belénk tette, vagy biológia belerakta, tehát hogy, tehát, hogy nyilván ez mm -hmm. egy... A nyelvi gondol. kompetenciáról is hosszú ideig azt gondoltuk, gondoljuk még most is, hogy az egy, az egy ilyen biológiai jellemű, genetikai sajátosság, a kifejezet az embernek az összes többi élőlény közül, és vannak olyan elméletek, amelyek azt mondják, hogy megdőlni látszik ez a dolog, hiszen itt vannak a generatív mesterséges intelligenciák, amelyek tényleg értelmes szöveget hoznak létre. Viszont én azt mondom, hogy ez teljesen másképp működik, mint az embernél. Bizony, és. hasonló lehet ez a, ez a tudatosság. Igen, úgyhogy ezért azzal próbálkozik a tanulmány, hogy ezekből a tudatossági elméletekből felállítottak bizonyos elméleteket, illetve elővettek bizonyos elméleteket, azokra analógiákat készítettek, és megvizsgálták mindegyik külön-külön, hogyha azt képzeljük, hogy a tudatosság ettől létezik, akkor az ma létezhet-e a mesterséges intelligencia rendszerekben. Például az egyik legvalószínűbb, ez az úgynevezett számított funkcionalizmus, ez a computational functionalism, csak hogy én is tudjak egy olyat mondani, amit az előbb te mondtál, hogy ne legyen legyen egyedül vele. Szóval, hogy ilyen, ilyen is van. Ez például azt feltételezi, hogy a tudatosság abból alakul ki, hogy tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy miből vagyunk, hanem az a lényeg, hogy mit csinálunk. Tehát amikor csinálunk valamit, akkor az egymásra épülő tevékenységekből alakul ki egyfajta tudatosság, vagy a tudatosság alakítja a tevékenységeinket, és önelméletek is vannak, hogy az is elképzelhető, hogy amikor látunk valamit, például olvasunk egy ilyen tanulmányt, vagy hallunk egy ilyen, egy ilyen műsort, akkor a tudatosság az annak köszönhető, hogy több szenzorból, meg több különböző helyről, érzékelésből összerakódik információ, és ebből az összerakott információból alakul ki bennünk egy kép, és ebből lesz a tudatosság. Magyarán nagyon sok Te mindent ez meg, megvizsgáltak. folyamat. Igen, nagyon sok mindent megvizsgáltak, és egyben azt is megpróbálták elhatárolni, ami egy nagyon, nagy, nagyon érdekes kérdés, és többször előkerül a Mesterséges Intelligencia vizsgálatánál, hogy például az, hogy valami angol úgy hívják, hogy sentient, tehát az, hogy tulajdonképpen ér, érez, az nem egyenlő a tudatossággal. Tehát uh -huh. az, hogy lehet, hogy érezhet valamit, de nem tudatos. Az is lehet, hogy tudatos, de nem érez semmit. Tehát ezt a kettőt nem biztos, hogy össze, uh -huh. össze kellene kapcsolni. Az állatok például kifejezetten jó példák az elsőre. Igen, elképzelhető, csak ugye ott is a tudatosságról is változik állandóan a képünk. Sokáig azt gondoltuk, hogy... Semmi, aztán most úgy tűnik, hogy mégis. Tehát látszik, hogy, látszik, hogy ez, egy, ez egy összetett kérdés. Akkor például azt is felvetették, hogy jó, jó, rendben van. Na jó, akkor tételezzük fel, hogy rengeteg ilyen verzió van, de mi, hogy miért nem tudjuk ezt megkérdezni ezektől a mesterséges intelligenciáktól, hiszen a tudatosságot eddig így vizsgáltuk, nem, hogy megkérdezzük. És az a probléma, hogy azért nem lehet, mert olyan jóra megcsináltuk ezeket a nyelvi modelleket, ahogy az előbb is beszéltünk erről, hogy tökéletesen tudják másolni az emberi reakciókat. Tehát nem lehet belőle rendesen kiszedni, hogy ő most tudatos vagy nem tudatos. és nyilván ebből még az is következik, és ugye ez a ide futtatják ki gyakorlatilag ezt a, ezt a gondolatot, hogy miután nagyon tud nagyon megtévesztően emberszerűen viselkednek ezek a rendszerek, ezért ö, a, az emberek nagyon könnyen túlértékelhetik a, azt a feltételezett tudatosságot, amíg bennük van, de ugyanakkor az is veszély, hogy alulértékelik. Tehát például, amikor egy rendszert fejlesztenek, és nem vizsgálják a tudatossági tényezőket úgy, ahogy ez a tudomány, akkor lehet, hogy közben építenek, vagy már építettek is egy tudatos rendszert. Erre mondja több szakértő azt a kifejezést, ami egy kicsit olyan megtévesztő lehet, hogy zavaró, hogy a mostani, a mostani nagy nyelvi modellek között lehet olyan, ami enyhén tudatos. Na hát akkor ezt most hova tegyük, Igen. ugye? Szóval sajnos, sajnos ez, egy, ez egy valós dolog, és ami nagyon fontos, hogy ez a tanulmány végre elkezdte ezt uh, módszeresen, alaposan és rendszerszerűen kutatni. Így van esélyünk arra, hogy a jövőben ezekkel az emberek és gépek koexiszciájában, az együtt létezésében fogunk tudni valami, valami kis uh, rendszert vinni, hogy akkor most tudatos, valamivel állunk szembe vagy sem. Egyik, mintebben szerintem az, az egyik legérdekesebb, hogy már idén többször beszéltünk erről a témakörről, de hogyha meghoztabítjuk a jövőnket, mondjuk néhány hónapra előre tekintünk, és ugyanennyiszor fogunk beszélni, akkor lehet, hogy nagyon hamar lesz valami áttörés, vagy éppen nem lesz, és mindig ugyanott fogunk tartani ebben a témában. Lehet, annyit tennék hozzá, hogy képzeljük el azt, hogy most még csak ezek a nyelvi modellek vannak, amikről, amiket csetelgetünk, beszélgetünk. Most képzétek el egy olyan nagyon közeljövőt, amit itt már most a műsorban is érintettünk, amikor fotorealisztikus avatárokkal teljesen jól, szépen tudunk beszélgetni, és igen, akkor nagyon komoly a veszélye annak, hogy sok ember felül fogja értékelni ezeknek a rendszereknek a tudatosságát. A digitális világról értetően. Ez. A Postmodem! Még pár perc van a műsorunkból, de itt a végére hagytunk egy igazán szenzációs felvételt, amit a netről szedtünk, le, és Kovács Tücsi Mihályal mindjárt megbeszéljük. Először szerintem mutassuk meg ezt a felvételt, hogy. Szerintem hallják, nem? ne? ne? Mert inkább pont az a lényeg, hogy értékelni tudják a hallgatók. Tehát az egész avval kezdődött. Hogy mit fogunk hallani, ugye? Igen, ezt? igen, igen. Tehát, hogy meghallgatják ezt, meghallgatják, azt nem fognak rájönni. Így sokan, szerintem többet üt, jobban képben lesznek a problémával. Egyre közelebb kerülünk, vagy legalábbis egyre több helyen foglalkoznak a ember-agy interfészel hogy a számítógépeket közvetlenül össze kötni. Ennek az egyik legfontosabb funkcionális feladata, hogy konkrétan megismerjük, hogy az agynak milyen területén, milyen folyamatok zajlanak le, hogy működik, miként azonosítja az információt. Volt is egy műsorunk a gondolatolvasásról. Igen, pár gondolatolvasástól előtt. kezdve a beszéden át a hazugságig sok minden szempontból lehet csinálni. Most egy teljesen másik megoldás, másik oldalról közelítették meg a problémát, hogyan tudja az agy felismerni a zenét? Ami, hogyha belegondolunk, hagolunk valamit a rádióba, ah ez megvan. Igen, de ez hogy csinálja az agy? Ez az érdekes? Úgyhogy erre végeztek egy nagyon komoly kísérletet. 29 uh, kuncsafnál fejükre raktak EG-készülékeket, egészen pontosan 2668 érzékelőt raktak. Egy olyan sípka került a fejükre, amivel meghargattatták velük a Pink a Brick on the Wall című számot, ami azért valójukban egy elég jó választás, mivel egy el eléggé ilyen ezoterikus, misztikus jellegű zene, hogy nagyon jó az, hogy na ezt meg tudod-e fejteni, ha tudod. És ezek után ki kiolvasták az LG-vel a különböző agyi funkcionális területek, hogy hol dolgoznak. Milyen hatásvassa van a zenének az agyára. Igen, igen, hogy hol milyen reakciókat vált ki, hol milyen funkciók indulnak be, uh -huh. és ez alapján próbálta meg, helyreállítani a hallott zenét. Na akkor most jön az, hogy. Vagyis Máre, a... tehát azokból, amiket az érzékelők érzékeltek a fején, abból vissza tudja fejteni a zenét, és vissza játsza? Igen, igen. De és akkor most jön az, a néhány első másodpercben halljuk a zenét, hogy mindenkinek beugorjon, hogy melyik ez a szám, és utána halljuk azt, amit a számítógép felismert, a mesterséges intelligencia. Scientists were able to recreate a Pink Floyd song by reading the brain activity of people who were listening They're to it. Listen yeah, to sir, this. Angolo. Here's the original version. And here's the recreated version. Sure, it sounds a bit like it's being played under water, but this is still a huge breakthrough. Ezekiel. Ezchidikus ez like tényleg. Igen. Nem csak az pszichedikus, inkább az öregebbek kevél arra emlékeztet, mint amikor az Északi Hegység egy mély völgyében rádióval próbáltuk befogni az URH adást. Tehát ilyen... Aha, az én konyhámban ez most is <laughs> így van. Tehát itt a dolog az a lényege, hogy mi most már ebben így, hogy hallottuk, felismertük az ai által előállított, zené, előállított zenében, elfelismertük a Break on the Wall című számot. Hangfoszlányait, ugye igen, össze igen, tehát tehát Ez kb. olyan, mint amikor a 50-es, 60-as években, amikor először próbálkoztak a beszéd szintetizálásával, és ilyen rendkívül torz, torzan beszéltek, annak idején a robotok. Igen. És ez emberek. fixálódott az emberek fejében, hogy ez a robot hang. Igen, Igen, Tehát, hogy 200 év alatt a büdös életben soha nem fogunk megtanulni egy tisztességes beszédszintetizátort csinálni. Na, ez erre emlékeztet engem. A másik az, hogy ez odáig oké, okay, hogy most már lehet, hogy fölfog és meg. Attól nem kell félni, hogy eljön az a pillanat, hogy be Besétálok a mobiltelefonommal és a gyerekszobájába, és a gyerek a telefonomat, hogy na te kölyök, mit hallgatsz a fejhallgatóba, amikor tanulnod kéne. Ettől azért még borzasztóan messze vagyunk. Viszont... Igen, ezek... egyébként, hogyha csak a második mintát hallottuk volna, akkor nem biztos, hogy felismerném úgy igaz, egyből. Igen, de ez valaminek az alapja, tehát innen lehet elkezdeni építkezni, uh -huh. lehet finomítani. Rengeteg ilyen funkció volt már az elmúlt évek során, amelyik valahol elkezdődött és nagyon durván, nagyon nagyvonalúan működött, de a kutatások, az évek munkája folyamatosan finomította a folyamatokat, és egyre tökéletesebb lett, amíg el nem érték azt a funkciót, amit szerettek volna. Egyébként ezt lehetne zenefelismerésen kívül használni mondjuk szövegfelismerése és beszédfelismerése? Ez most azért volt érdekes, mert az eddigi kísérleteknél a beszédközpontot figyelték meg, most viszont a hallás és ritmus központot figyelték meg, és érdekes volt, amikor kivették a, a, hallás, a ritmus szekció elemeit, akkor nehezebben ismerte fel a gép, hogy mi ez a zene. Eddig tartott a mai Postmodem. Köszönöm a részvétel dr. Bódizoltának, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak, Kovács Tücsik Mihálynak és a hangmestereinknek, Lavati Győzőnek itt Budapesten és Apka Leventének Pozsonyban. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva. Viszontlátásra a YouTube-on, viszont hallásra a Pátia Rádióban. Szilágjátladot hallották. Postmodem!